Розділ восьмий. Теорія відносності Абри. Останній щоденний рейс Гелен Рівінгтон називався присмерковим круїзом. І тими вечорами, коли Ден був не на зміні у хоспісі, за кермування потягом частенько брався він. Біллі Фрімен, котрий за довгі роки своєї праці на місто Фрейджер, водив цей рейс з грубша 1025 разів, радо поступався Дену місцем в кабіні. «Тобі він ніколи не набридає, ні?» – спитав він якось у Дена. Скінце це на важке дитинство». Не було воно таким, не зовсім. Але після того, як скінчилися отримані за угодою гроші, вони з матір'ю часто переїжджали сюди-туди. Їй довелося змінити багато робіт. Без диплома коледжу більшість із них були малооплачуваними. Мати забезпечувала дах їм над головами і їжу на столі. Але на щось більше, зазвичай, не вистачало. Одного разу, він тоді вже навчався в старших класах, вони жили у Брейдентоні, Неподалік від Тампи. Денні спитав у матері, чому вона ні з ким не зустрічається. На той час він уже був достатньо дорослим, аби зрозуміти, що вона все ще дуже приваблива жінка. Венді Торенс відповіла йому з кривою усмішкою. «Мені вистачило одного чоловіка, Денні. Крім того, тепер у мене є ти». «Вона добре знала про твоє пияцтво», – спитав у нього Кейсі Кей, під час однієї з їх зустрічей у Сонячному. «Ти ж розпочав доволі рано, чи не так?» Ден замислився і тільки потім зміг відповісти. «Імовірно, більше, ніж я сам тоді знав. Але ми ніколи про це не говорили. Мені здається, вона боялася торкатися цієї теми. Крім того, я ніколи не мав якихось неприємностей із законом. Тоді, принаймні, і школу закінчив відмінником». Він безрадісно всміхнувся Кейсі понад своєю чашкою. «І звісно ж, я ніколи її не бив. Припускаю, це мало суттєве значення» а іграшкової залізниці він ніколи не мав. Утім, основний догмат, яким живилися АА, проголошував – «Не пий, і все піде на краще». Так воно і сталося. Тепер він мав найбільший з маленьких потягів, про який лише міг мріяти хлопчик. І Біллі був правий – він ніколи йому не приїдався. Ден припускав, що до цього може дійти років за 10 або 20, але й тоді, гадалося йому, він, мабуть, зголошуватиметься на кермування – аби лише повести Ріву в останній рейс дня на заході сонця аж до розвороту на Happy. Краєвиди там захопливі, а коли була тихою сако, якою вона зазвичай була, щойно вщухали її весняні конвульсії, всі кольори можна було побачити двічі – і згори, і знизу. І суцільна тиша на дальньому кінці маршруту Ріви так, ніби Бог там затримав своє дихання. Поїздки між Днем праці та Днем Колумба – після якого Ріву зупиняли на всю зиму, були найкращими. Туристи вже зникли, нечисленні пасажири місцеві, до багатьох з них Ден тепер звертався на ім'я. У буденні вечори, як от зараз, квитків продавалося менше десятка, що його цілком влаштовувало. Вже запала повна темрява, коли він обережно підвів Ріву до перону вокзалу Тіні Тавна. Зі збитим на потилицю кашкетом машині Ден вишито червоним понад козирком. Обіпершись на перший вагон, він прощався з кубкою пасажирів, бажаючи кожному пригарної доброї ночі. Білі сидів на лавці, обличчя його раз у раз освітлювалося жеврінням кінчика сигарети. Йому вже мусило бути майже 70, але виглядав він добре, цілком оклигавши після тієї абдомінальної операції два роки тому і казав, що на пенсію не збирається. «Що я тоді буду робити?» – сказав він того єдиного разу, коли Ден якось зачепив цю тему. «Хіба переїхати до тієї ферми смерті, де ти працюєш? Чекати, поки твій улюблений кіт зробить мені візит? Ні, красно, дякую». Коли двійко чи трійко останніх пасажирів, не поспішаючи, відмандрували своїм шляхом, либонь на пошуки вечері, Біллі загасив сигарету і приєднався до Дена. «Я заведу Ріву до стайні. Звісно, якщо ти не хочеш зробити цього сам». «Ні, тобі і карти в руки». Занадто довго ти просидів на гузні. Коли ти збираєшся кинути курити, Біллі, сам знаєш, що лікар казав, що сигарети тоді додали свого твоїй нутряній проблемі. «Я зменшив уже майже до нічого», – відповів Біллі, проте зі зрадливим блуканням очей. Ден міг би з'ясувати, чи аж так дуже зменшив Біллі. Йому, мабуть, не потрібно було його навіть торкатися, щоб отримати таку інформацію. Але не робив цього. Одного дня, якраз про минулого літа, він був побачив хлопця в майці, на якій було надруковано восьмигранний дорожній знак. Замість «стоп» у тому знаку були літери «ЗБІ». Коли Ден запитав, що вони означають, хлопець подарував йому спочутливу усмішку, яку він либонь і приберігав саме для от таких-от джентльменів середньовічної орієнтації. «Занадто багато інформації», – відповів він. Ден йому подякував. Заразом подумавши, істинно так, юначе. Кожна людина має свої секрети. Це він зрозумів ще в ранньому дитинстві. Порядні люди заслуговують на те, щоб їх поважали, а Біллі Фрімен був утіленням порядності. Хочеш, сходимо на каву, Денно? Маєш час? У мене не забере й десяти хвилин покласти цю шльондру до ліжка. Ден ніжно торкнувся локомотива. А вже ж, але слідкуй за своїм язиком. Ця іграшка має ім'я не шльондри, але-ле... От тут-то і вибухнула його голова. Очунявши, він зрозумів, що лежить навзнак на лаві, де перед тим курив Біллі. Біллі сидів поряд з ним занепокоєний. Та де там, біса, той був переляканий мало не насмерть. В одній руці він тримав телефон, палець завис над кнопками. «Сховай телефон», – промовив Ден. Ці слова прозвучали сухим кваканням. Прокашлявшись, він спробував знову. «Зі мною все гаразд». «Ти певен? Ісусе Христе! Я був впевнений, що в тебе удар, я не сумнівався!» Саме так воно й відчувалося. Уперше за багато років Ден подумав про Діка Хеллорана, надзвичайного шеф-кухаря готелю Оверлук, у ті прадавні дні. Дік майже зразу зрозумів, що маленький син Джека Торренса має такий самий, як у нього талант. Ден загадався, чи живий ще Дік? Майже, напевне, ні. Він наближався до 60 вже тоді. «Хто такий Тоні?» – спитав Біллі. «Га?» «Ти проказував. Прошу, Тоні, прошу. Хто це Тоні?» «Один парубок, знайомий ще в мої пияцькі часи». Імпровізація прозвучала не дуже, але це було першим, що навернулося йому до все ще очманілої голови. «Хороший друг». Біллі ще кілька секунд дивився на освітлений прямокутник свого телефону, а потім склав і сховав телефон. «А знаєш, я не вірю цьому і нацент. Я думаю, в тебе стався один з тих твоїх спалахів. Як того дня, коли ти взнав про мою...» Він поляскав себе по животу. «Ну...» білі підняв долоню. «Не кажи ніц. Якщо ти в порядку, тобто, і якщо там не щось таке погане зі мною, бо я б хотів знати, коли щось таке. Не думаю, щоб кожному це було підходяще, але мені так». «Нічого такого з тобою». Ден звівся на рівні, зрадівши, що ноги його тримають цілком нормально. «Але я мушу перенести на потім наш похід на каву, якщо ти не проти». «А ні крихти, тобі треба піти додому і лягти. Ти все ще блідий, що воно не було, аби бехнуло тебе добряче». Біллі кинув погляд на ріво. «Радий, що це не трапилося, коли ти сидів отам, на троні, і нісся під усі сорок». Та не кажи», – погодився Ден. Він перетнув Кренмур-Авеню. Ступивши на бік Рівінгтон Хаусу, збираючись виконати пораду біллі і лягти, але замість завернути у ворота і на оброслий обабіч себе квітами хідник, що вів до старої і величної вікторіанської будівлі, Ден вирішив трохи прогулятися. Тепер він уже віддихався і повертався до тями, повертався до себе. Але вечірнє повітря було таким солодким. Крім того, йому потрібно було поміркувати про те, що було трапилося, і то дуже ретельно що воно не було, аби бехнуло тебе добряче. Це знову повернуло його думки до Діка Хелорана і до всього того, про що він ніколи не розповідав Кейсі Кінгслі. І не розповість. Те зло, яке він наробив Діні, і її сину, припускав він, просто тому, що нічого не зробив. Ховалося глибоко всередині, як врослий зуб мудрості, там воно і залишиться. Але п'ятирічний Денні Торренц сам був тим, кому робили зло, разом з його матір'ю, звісно. Його батько був не єдиним винуватцем. З цим тоді дещо зробив Дік. Якби не він, Ден разом із матір'ю загинули б в Оверлуку. Про всі ті речі й досі було боляче думати. Вони все ще залишалися забарвленими у ті первісні дитячі кольори страху і жаху. Він волів би ніколи не думати про них знову, але зараз мусив. Тому що, ну, тому що все вертається на своє коло. Може це доля, може не доля але в будь-якому разі воно вертається. Як-то сказав, був дік того дня, коли подарував мені скриньку. Коли учень готовий, учитель об'явиться. Не те, щоб я був опоряджений когось навчати чогось, окрім, можливо, якщо не вип'єш, не налигаєшся. Він уже дійшов до кінця кварталу і тепер, розвернувшись, попрямував назад. Весь тротуар перебував цілком у його розпорядженні. Фрейжер ледь не лячно безлюднішав. Щойно кінчалося літо, і це нагадало йому, як колись був обезлюднів оверлок. Як швидко готель тоді опинився у повному розпорядженні маленької родини Торенців. Якщо не брати до уваги приводів, звісно, вони ніколи звідти не виїжджали. Хелоран сказав тоді Денні, що їде до Денвера, а звідти полетить у Флориду. Він спитав, чи не бажає Денні допомогти йому донести сумки на готельну парковку – і Денні доніс одну з них до орендованого автомобіля-кухаря. Невеличка така, не більша за портфель, але йому довелося нести її, вчепившись обома руками. Коли сумки вже стояли в багажнику, а вони сиділи в машині, Хелоран дав назву тій штуці, що була в голові у Денні Торенца, штуці, в яку лише почасти вірили його батьки. «Ти маєш певний дар. Сам я це завжди називав сяйвом. Так само і моя бабуся це називала». Типу, самотньо почуваєшся, коли думаєш, що ти такий єдиний. Так, йому було самотньо, і так він вважав, що він єдиний такий. Хелоран позбавив його ілюзії щодо цього. За роки, що минули відтоді, Ден зустрів багато людей, які мали, як колись сказав кухар, дрібку «Сяйва в собі». Той же Біллі. Але ніколи такої, як ця дівчина, що цього вечора крикнула йому в голову. Відчуття було таке ніби її криком його могло розірвати на шматки і він був таким сильним він вважав що колись був таким чи майже таким у день закриття оверлука хелоран попросив стурбованого маленького хлопчика який сидів поряд з ним як він тоді сказав він сказав брязнути йому ден повернувся назад до Рівінгтон хаусу і стояв перед брамою вже почало опадати перше листя і вечірній вітерець шурхотів ним коло його ніг а коли я спитав у нього, про що я мушу подумати, він сказав, про що завгодно. «Тільки подумай сильно», – сказав він. Так я й зробив, але в останню секунду пом'якшив думку, трішки принаймні. Якби не зробив цього, гадаю, я міг би його убити. Він відсахнувся. Ні, його відкинуло назад. І він прикусив собі губу. Я пам'ятаю кров. Він назвав мене пістолетом. А пізніше він запитав про Тоні, мого невидимого друга. Ну, я йому й розповів. Тоні, схоже, повернувся, але тепер він більше не був другом Дена. Тепер він став другом маленької дівчинки на ім'я Абра. Вона була у небезпеці, як колись був Ден. Але дорослі чоловіки, які розшукують маленьких дівчаток, привертають увагу, викликають підозри. У нього гарне життя тут, у Фрейджері, і він вважав, що заслуговує на нього після всіх отих втрачених років. Але... Але коли йому знадобився Дік, в Оверлуку і пізніше... У Флориді, коли повернулася місіс Месі, дік приїхав. У АА люди називають такі речі покликом 12-го кроку, бо коли учень готовий, учитель об'явиться. Було декілька випадків, коли Ден разом із Кейсі Кінгслі і кількома іншими хлопцями з програми вирушали виконати поклики 12-го кроку до людей, що з головами вгрузили в наркотики і алкоголізм. Інколи про допомогу просили чиїсь друзі або боси, Частіше то були родичі, що виснажили будь-які інші ресурси і опинилися в глухому куті. За всі роки трапилося кілька успіхів, але більшість візитів закінчувалися затріснутими дверима або запросинами Кейсі та його друзям запхнути оте їхні святенницьке квазірелігійне лайно назад собі в гузне. Один парубок протухлий метом ветеран блискучої бушівської авантюри в Іраку реально махав перед ними пістолетом. Дорогою назад в Чокоруа, де у жалюгідній халупині тулився той ветеран зі своєю заляканою дружиною, Ден сказав, «Це суцільне гаяння часу». «Це було б так, якби ми це робили для них», – сказав Кейсі. «Але ж ні. Ми робимо це для себе. Тобі подобається життя, яке ти ведеш, Денні Бой». Не вперше він ставив йому це питання, і той раз не був останнім. «Так. Жодних вагань щодо цього». Нехай він не президент Дженерал Моторс і не знімається в оголених сценах з Кейт Уінслет, але на Дені в розсуд він мав усе, що треба. «Гадаєш, ти це заробив?» «Ні», – відповів Ден усміхаючись, – «зовсім ні. Цього не можна заробити». «То що ж то було таке, що привело тебе у те місце, де тобі подобається прокидатися вранці? Удача чи милосердя?» Йому вірилося, що Кейсі хоче, щоб він відповів «милосердя», але за роки тверезості він набув собі подеколи незручну звичку до чесності. «Я не знаю». «Та й гаразд, бо коли тебе загнано в глухий кут, різниці немає». «Абра, абра, абра», промовляв він, ідучи доріжкою до Рівінгтонхаусу. «У що ж таке ти там втрапила, дівчинка? І що ти втягуєш мене?» Він розмірковував, що треба йому, мабуть, спробувати зв'язатися з нею через сяйво, яке ніколи не бувало цілком надійним, але, увійшовши до баштової кімнати, Ден побачив, що в цьому немає необхідності. На його чорній дошці було акуратно виведено таке – «Кадабра», «Субачка», «НХМЛ». Він кілька секунд спантилично дивився на її мережеве ім'я, потім уторопав і засміявся. «Добра знахідка, мала, дуже вдала». Він увімкнув свій ноутбук, за якусь мить перед ним уже була порожня форма електронного листа. Він вдрукував її адресу, а потім сидів і дивився на блимаючий курсор. Скільки їй? Наскільки він міг вирахувати десь між мудрими дванадцятьма і злегка наївними шістнадцятьма, вірогідно, ближче до першої цифри. А тут він, чоловік, достатньо старий, щоб сіль заіскрилася в його щитині, якщо знехтувати голінням. Тут він готовий розпочати інтернет-балачку з нею, наче зі зловити хижака. Можливо, там нічого страшного. Цілком, ймовірно, вона ж усього лиш дитина, врешті-решт. Так, але ця дитина страшенно налякана, плюс йому цікаво було, що вона за така. І то вже довший час. Так само гадав він, як він сам був цікавий Хелорану. Зараз мені б не завадило трохи милосердя і чималенько удачі. У прямокутнику «Тема» понад формою листа Ден написав «Привіт, Абро». Перевівши нижче курсор, він зробив глибокий вдих і надрукував чотири слова. «Розкажи мені, що трапилося?» Наступної суботи в пообідній час Ден сидів на освітленій яскравим сонцем лавці перед вкритою плющем кам'яною будівлею Еністонської публічної бібліотеки. Перед очима він тримав розкритий номер «Юніон Лідер», і там на шпальті малися слова але він поняття не мав, що вони означають. Дуже вже він нервувався. Рівно у другій дівчинка в джинсах підкотила на велосипеді і поставила його в стійку навпроти галявини. Вона помахала Дену, одночасно пославши велику усмішку. Отже, абра, а саме кадабра. Висока для свого віку і здебільшого завдяки своїм ногам. Хмара її кочерявого білявого волосся була стягнута назад у тугий кінський хвіст, що, як здавалося, завжди був готовий збунтуватись і порснути в різнобіч. День був дещо прохолодним, і на ній була легка куртка з трафаретним написом «Еністонські циклони на спині». Вона вхопила пару книжок, які були прив'язані до заднього багажника велосипеда еластичним шнуром, а потім з тією ж відкритою усмішкою підбігла до нього. Гарненька, проте невродлива, що не можна було сказати про її широко посаджені сині очі. Вони в неї були красивими. Дядьку Ден, агов, я така рада тебе бачити». І вона щиро цмокнула його в щоку. Цього в сценарії не було. Від початку її впевненість у їхній взаємодовір'ї вражала. «Теж радий тебе бачити, Абро, сідай». Він її попередив, що їм треба бути обережними, і Абра, дитя своєї культури, зрозуміла це відразу. Вони погодилися, що найкраще зустрітися відкрито, а в Еністоні не існувало більш відкритого місця, аніж передня галявина бібліотеки, яка розташовувалася в самому центрі маленького ділового кварталу цього містечка. Вона дивилася на нього з відвертою цікавістю, можливо, навіть зголодніла. Він відчував щось на кшталт маленьких пальчиків, які легенько погладжували всередині його голови. «Де ж Тоні?» Ден торкнувся пальцем своєї скроні. Абра усміхнулася, і ця усмішка довела її вродливість, перетворивши її на дівчину, яка років через 4-5 буде розбивати серця. «Привіт, Тоні!» Це прозвучало досить голосно, щоб він аж скривився, і Ден знову згадав, як Діка Хелорана тоді відкинуло назад від керма його орендованого автомобіля, якими з пантеличинами на мить стали його очі. «Нам треба розмовляти вголос. Окей, а вже ж!» «Я кузен твого батька, пам'ятаєш? Не зовсім рідний дядько, але ти називаєш мене так». «Так-так, ти дядько Ден. Все буде в порядку, аби лиш на нас не натрапила краща подружка моєї матері. Її звуть Гретхен Сліверлейк. Мені здається, вона цілком знає наше сімейне дерево, а воно не таке вже й розлоге». «Ох, який клас!» – подумав Ден. «Доскіплива краща подружка». «Та все гаразд!» – сказала Абра. Її старший син – член футбольної команди, тож вона не пропускає жодної гри циклонів. Майже всі тут ходять на їхні матчі, тому перестань тривожитися, що хтось подумає ніби ти». Речення вона закінчила ментальною картинкою, справжнім коміксом. Той спалахнув на мить ескізний, проте чіткий. На маленьку дівчинку в темному провулку загрозливо насувається масивний чоловік у пальті. Коліна в дівчинки трясуться, і перш ніж картинка зникла – Ден побачив словесну хмарку в неї над головою «Гик-фрік». Ну, насправді, не дуже це забавно. Він зробив власну картинку і послав їй. на Торенса в смугасті арештанській робі ведуть двоє полісменів. Він ніколи не пробував робити щось подібне, і його картинка вийшла не такою гарною, як у неї. Але все одно йому було приємно дізнатися раптом, що він узагалі може таке робити. А тоді чи не раніше, ніж він зрозумів, що відбувається... Вона вхопила його картинку і зробила її своєю. Ден вихопив себе з-за пояса пістолет, націлив на одного з копів і натиснув гачок. Хусточка з написаним на ній словом «бах» вистрелила з пістолетного дула. Ден дивився на Абру з роззявленим ротом. Затуливши собі рота кулаками, Абра захихотіла. «Вибач, не могла втриматися. Ми могли б робити це цілий день, правда ж? І це було б весело». Він подумав, що це також подарувало б їй велике полегшення. Стільки років у неї був такий гарний м'ячик і нікого, з ким вона могла б ним пограти. Ну і, звісно, те саме стосується і його самого. Уперше з дитинства, вперше після Хелорана, він не тільки приймав, а й передавав. «Ти права, могло б, але зараз це не на часі. Тобі треба повторити усе те знову цілком. У своєму імейлі ти торкнулася лише головних моментів, «Звідки мені почати? Як щодо твого прізвища? Оскільки я вже твій почесний дядько, я, мабуть, мусив би його знати». Це її знову розсмішило до реготу. Ден намагався утримати серйозне обличчя, та не зумів. «Нехай Господь милує, вона йому вже подобалася. Моє повне ім'я Абра Рафаела Стоун», промовила вона. Раптом її сміх обірвався. «Я дуже сподіваюся, що та леді в капелюсі ніколи його не дізнається». Вони просиділи разом на лаві перед бібліотекою 45 хвилин. Осіннє сонце зігрівало їм обличчя. Уперше в своєму житті Абра відчувала безумовне задоволення, радість навіть від таланту, який завжди бентежив і навіть інколи жахав її. Завдяки цьому чоловіку вона тепер навіть мала назву для свого дару – «Сяйво». Хороша була назва, втішлива назва, бо раніше вона завжди думала про нього, як про щось темне. Багато було про що поговорити. Томи і томи спостережень порівняти, і вони ледве тільки розпочали, як підійшла привітатися огрядна жінка у твідовій спідниці. На вона подивилася з цікавістю, але не з негативною цікавістю. «Вітаю, місіс Джерард. Це мій дядько Ден. Місіс Джерард у минулому році викладала у нас словесність. Приємно познайомитися, місіс Джерард. Моє ім'я Ден Торренс». Місіс Джерард прийняла запропоновану їй руку і без усякої манірності коротко її потисла. Абра відчула, як Ден, дядько Ден, розслабився, це було добре. «Ви десь звідси, містере Торренс? Недалечко з Фрейджера. Я працюю там у хоспісі. Може, чули, Гелен Рівінгтон Хаус? Ах, то ви добру справу робите. Абро, ти прочитала вже, умільця? Роман Маламуда, який я рекомендувала». Абра спохмурніла. «Він у мене є внуку». Мені подарували картку на день народження, але я його ще не починала. Важкий він, здається. Ти вже готова до таких важких речей, сказала місіс Джерард. Більш ніж готова. Старші класи пролетять швидше, ніж тобі гадається, а потім коледж. Пропоную тобі розпочати сьогодні ж. Приємно було з вами познайомитися, містере Торренс. У вас надзвичайно кмітлива племінниця, проте абро. Разом із розумом мусить іти і відповідальність. Наголошуючи на останніх своїх словах, вона поплескала Абру по скроні, піднялася сходами бібліотеки і зникла всередині. Абра повернулася до Дена. «А що, непогано пройшло, хіба ні? Поки що все добре, погодився Ден. Але, звісно, якщо вона розкаже твоїм батькам...» «Не розкаже. Ма в Бостоні, допомагаємо їй Момо. У неї рак. Мені дуже жаль це чути, а Момо – це твоя бабуся, прабабуся». Крім того, промовила Абра. Насправді, ми не зовсім збрехали, що ти мій дядько. На біології в минулому році містер Стейлі нам розповідав, що у всіх людей спільна генетична будова. Він казав, що ті речі, які роблять нас різними, дуже дрібні речі. Ти знав, що приблизно 99% генетичних складників у нас однакові з собаками? – Ні, – сказав Ден. – Але це пояснює, чому мені завжди здавалося такою привабливою Алпо. Вона розсміялася. Отже, ти запросто міг бути моїм дядьком, кузеном чи ще кимось. От і все, що я хочу сказати. Це теорія відносності Абри, так? Гадаю, так. І чи потрібен нам однаковий колір очей або волосся, щоб бути родичами? Ми маємо дещо інше спільне, чого майже ні в кого немає. Це робить нас родичами особливого гатунку. Ти вважаєш, що це якийсь ген, як отой, що робить очі блакитними або волосся рудим? «І, до речі, а ти знав, що в Шотландії найвищий відсоток людей з рудим волоссям?» «Ні, не знав», – відповів Ден. «У тобі просто прірва інформації». Усмішка її трохи зів'яла. «Це мені такий закіт?» «Зовсім ні. Я гадаю, що Сяйво може бути геном, але насправді так не думаю. Я думаю, воно не піддатне вимірюванню. Це означає, що його неможливо обчислити? Як Бога і Небеса і все таке подібне?» «Так». Він зловив себе на думці про Чарлі Хейза – і про всіх тих людей, що були до і після Чарлі, яких він проводив з цього світу в своєму уособленні як Доктор Сон. Деякі люди називали сам момент «смерті проминанням». Денові це слово подобалося, бо йому воно здавалося правильним. Коли ти бачив чоловіків і жінок, які минають перед твоїми очима, від'їжджаючи з тіні тавна, люди покидали реальність, прямуючи до клауд-гепа, ніби до якоїсь версії потойбічного життя». Це змінювало твої уявлення. Для тих, хто вже були в преагонії, саме цей світ минав. У такі перехідні моменти Ден завжди почувався в присутності якогось явленого безмежного дивогляддя. Вони спали, вони прокидалися, вони відходили кудись. Вони йшли далі. Він мав причини вірити в це, навіть іще дитиною. «Про що ти думаєш?» – спитала Абра. «Я його бачу, але не розумію, а хочу». «Я не знаю, як це пояснити. Це було почасти про примарних людей, правда ж? Я бачила їх одного разу на тому маленькому потязі у Фрейжері. То був просто сон, але я гадаю про реальне. Він глянув на неї широко розкритими очима. «Правда, бачила?» «Так, я думаю, вони не бажали мені ніякої шкоди, так, я думаю. Вони просто на мене дивилися, але були трохи ніби лячними. Я думаю, може, це люди, які каталися на тому потязі в свої старі часи». А ти бачив примарних людей, бачив вже, хіба не так? Так, але не дуже довго. І дехто з них були чимось значно більшим, ніж привиди. Привиди не залишають своїх решток на сидіннях унітаза чи шторі душу. Абро, а як багато твої батьки знають про твоє сяйво? Тато вважає, що все вже минулося, окрім хіба що деяких речей. Як от коли я подзвонила з табору, бо взнали, що захворіла Момо, і він цьому радий. Ма знає, що воно ще є. Бо інколи просить мене пошукати щось таке, що вона загубила. Минулого місяця це були її ключі від машини. Вона залишила їх на татовому верстаті в гаражі. Але вона не знає, наскільки його в мені ще багато. Вони більше про це не говорять. Вона зробила паузу. Момо знає. Вона його не лякається, як мої мама і тато. Але вона попередила мене, що я мушу бути обережною. Бо якщо про це дізнаються люди, вона зробила кумедну гримасу підкотивши вгору очі і виставивши язика з куточка рота. «Гик, фрік, розумієш?» «Так». Вона вдячно посміхнулася. «Та звісно ж ти розумієш. І більш ніхто?» «Ну, Момо сказала, що мені варто побалакати з доктором Джоном, бо він уже знає про деякі речі. Він раз м -м, якось бачив, що я зробила з ложками, коли ще була зовсім малявкою. Я тоді, типу, попідвішувала їх до стелі». «А доктор цей часом не Джон Далтон, чи це якийсь інший?» Обличчя Абри освітилося. «Ти його знаєш?» «Власне кажучи, так, знаю. Одного разу я знайшов дещо для нього, дещо таке, що він загубив. Годинник, саме так». «Я не розказую йому всього», сказала Абра. Її обличчя стало тривожним. «Я певна річ не розказувала йому про хлопчика-бейсболіста і ніколи-ніколи не розкажу про ту жінку в капелюсі, бо він перекаже моїм». А в них і так уже вистачає клопоту. Крім того, що вони можуть зробити. Давай поки що відставимо це в бік. Хто такий цей хлопчик-бейсболіст? Бредлі Тревор. Бред. Інколи він любив одягати на себе кашкет задом наперед і називав тоді його карту талісман. Ти знаєш, що це таке? Ден кивнув. Він помер. Вони його вбили. Але спершу вони його мучили. Вони його мучили так жорстоко. У неї почала тремтіти нижня губа, і одразу ж вона стала на вигляд ближчою до дев'ятирічної, аніж до майже тринадцятирічної дівчинки. Не плач, абро, нам не вільно привертати увагу. Я знаю, я знаю. Вона понурила голову, кілька разів глибоко вдихнула і знову подивилася вгору на нього. Очі в неї блищали надто яскраво, але принаймні губи перестали тремтіти. Я в порядку, промовила вона. Правда. Я просто рада, що тепер не самотня з цим всередині моєї голови». Він слухав уважно, поки Абра переповідала, що вона запам'ятала зі свого першого спіткання з Бредлі Тревором два роки тому. Там було небагато. Найвиразнішим образом з тих, які збереглися в її пам'яті, були перехрещені промені багатьох ліхтариків, що освітлювали хлопчика, котрий лежав на землі. А ще його крики. Вона їх теж пам'ятала. «Вони мусили його освітлювати, бо робили щось схоже на якусь операцію», – сказала Абра. «Принаймні так вони це самі називали. Але насправді вони те тільки й робили, що його катували». Вона розповіла Дену, як знайшла Бредлі знову на задній шпальті газети «Еністонський шопер» серед усіх тих інших пропалих дітей. Як вона торкнулася фотографії, щоб з'ясувати, чи зможе ще щось дізнатися про нього. «Ти так можеш робити?» – спитала вона. Торкатися речей, щоб викликати картинки собі в голові, дізнаватись про щось. Інколи, не завжди. Колись мені було робити це легше і з більшою певністю, коли я був малим хлопцем. «Ти гадаєш, я це переросту? А мені взагалі-то байдуже!» Вона задумалася на мить. «Хоча й не зовсім, це важко пояснити. Я розумію, що ти маєш на увазі цю нашу штуку, так? Те, що ми вміємо робити!» Абро усміхнулася. Ти точно впевнена, що знаєш місце, де вони вбили цього хлопця? Так, і там же вони його і закопали. Навіть поховали разом з ним його бейсбольну рукавицю. Абра подала Дену блокнотний аркушик. Це була копія, не оригінал. Вона б засоромилася, якби хтось побачив, як вона писала імена хлопців з довколишніх. І то не раз, а знову і знову. Навіть те, яким чином вони були вимальовані, тепер здавалося геть хибним о ті великі жирні літери, що мали на меті показати не любов, а любов. «Не психуйте через це», – промовив Ден Мимохідь, читаючи написане нею друкованими літерами на аркуші. «Я у твоєму віці так само упадав за Стіві Нікс, а ще за Енн Вілсон із серця. Ти, мабуть, ніколи про неї навіть не чула. Вона олдскульна, але я буквально марив, як би запросити її на п'ятничний танцювальний вечір у Гленвудській молодшій середній школі. Як тобі така дурня?» Вона дивилася на нього, розявивши рота. Дурнувато, але нормально. Найнормальніша річ у світі, тож попустися, і я не піддивляюся, Абро. Вона просто було там, типу вскочило мені просто в очі. О, боже, Абри, ніщо палали яскраво червоним. До цього ще звикати і звикати, чи не так? Обом нам, дівчинка. Він знову подивився на Аркуш. Заборонена зона, постановою департаменту шерифа округу Кантон. «Органік індастріс, спиртовий завод, номер 4 Фрімен Айова. Закритий до наступних розпоряджень». «Ти це дістала? Як? Передивляючись знову і знову? Повертаючи його назад, як кінофільм? Напис «Заборонена зона» прочитався легко, але оте про органік індастріс і спиртовий завод – так. А ти не вмієш так робити? Я ніколи не пробував, хіба може раз, але мабуть не більше». «Я знайшла Фрімен в Айові в інтернеті», – сказала вона. «А коли пошукала через Google земля, побачила і ту фабрику. Ці місця там дійсно існують». Ден знову думкою повернувся до Джона Далтона. Інші в програмі балакали про Денову дивовижну «здатність знаходити загублені речі». Далтон ніколи. Та й не дивно насправді. Хіба лікарі не дають обітницю зберігати конфіденційність, подібно до членів АА» що у випадку Джона є подвійною запорукою. Абра говорила, «Ти міг би зателефонувати батькам Бредлі Тревора, чи не так? Або до департаменту шерифа округу Кантон, мені би вони не повірили, а от дорослому повірять». Гадаю, міг би. Але ж, звісно, людина, що знає, де закопане тіло, автоматично потрапляє на чільне місце в списку підозрюваних. Тож, якщо він за це візьметься, то робити це треба якимось дуже-дуже обережним способом. «Абро, у яку ж халепу ти мене втрутила?» «Вибач», – прошепотіла вона. Він поклав долоню на її руку і легенько потиснув. «Не жалкуй! цього ти не мусила чути!» Вона напружилася. «О, Боже, сюди йде Івонна Страут! Вона вчиться зі мною в одному класі!» Ден поспішливо прибрав свою руку. Він побачив товстушку з каштановим волоссям, приблизно абриного віку, яка наближалася до них по тротуару. На спині вона несла рюкзак, а до грудей притискала зім'ятий пружинний блокнот. Очі в неї були яскравими і допитливими. «Вона захоче дізнатися про тебе геть усе», – сказала Абра. «Я не перебільшую саме все, і вона язиката. Ох-ох». Ден дивився на дівчину, яка наближалася. «Ми не цікаві». «Допомагай мені, Абро», – сказав він і відчув, як вона приєдналася до нього». Щойно вони взялися разом. Ця думка набула глибини і потужності ми на накрих то цікаві. Оце добре, сказала Абра, ще трішки роби зі мною, ніби ми співаємо. Ти нас ледь помічаєш, ми нецікаві, цікаві, а крім того, ти маєш важливіші справи. І вона страут, поспішливо, не стишуючи ходи, пройшла повз них, лиш неуважно привіталась заброю помахом руки, і, вибігши вгору сходами бібліотеки, зникла всередині. Оце то дивина. «А ми ж навіть на мавпах не тренувалися», – промовив Ден. «Згідно з теорією відносності Абри, ти міг би бути і мавпиним дядьком?» «Дуже правдоподібно. Вона послала йому картинку, штани сохнуть, гойдаючись на мотузці. Джинси. І вони разом розреготалися». Ден тричі просив Абру переповісти про її досвід з вертушкою, щоби упевнитися, що він усе правильно зрозумів. «Ти цього також ніколи не робив?» – спитала Абра. «Далеко бачення?» «Астральної проекції – ні. А з тобою таке часто трапляється?» «Тільки раз чи два було, вона подумала. Можливо, три рази. Одного разу я увійшла в дівчину, яка плавала у річці. Я тоді дивилася на неї зі свого заднього подвір'я. Мені було років дев'ять чи десять. Я не знаю, чому це трапилося. З нею не було ніяких неприємностей, нічого такого. Вона просто плавала собі разом з друзями. Той випадок тривав найдовше – не менше трьох хвилин. «Як ти це назвав? Астральна проекція? Це як відкритий космос? Це старовинний термін походить зі спіритичних сеансів більш як сторічної давнини і, мабуть, не вельми вдалий. Все, що він означає, це досвід поза межами власного тіла, якщо взагалі можливо дати чомусь такому коректну назву. Проте я хочу перепитати, чи я зрозумів тебе правильно. Та дівчина, що плавала, вона в тебе не входила?» Абра рішуче помотала головою – Аж заметлявся її кінський хвіст. Вона навіть не знала, що я в ній була. Єдиний раз, коли це спрацювало в обох напрямках, був з тою жінкою. З тою, що носить капелюх. Тільки тоді її капелюха я не бачила, бо я ж була всередині неї. Ден пальцем окреслив у повітрі коло. Ти увійшла в неї, вона увійшла в тебе. Так, здригнулася Абра, це вона різала Бредлі Тревора, допоки він не помер. Коли вона усміхається, видно, що в неї вгорі один великий довгий зуб. Цей капелюх торкнув якусь струнку, щось таке, що змусило його подумати про Діні з Вільмінгтона, тому що Діні носила капелюх? Та ні, він такого начебто не пам'ятав. Утім, він тоді був п'янючий, либонь, це не означало нічого, подеколи мозок видає фантомні асоціації, от і все, особливо коли він перебував у стресі. А по правді, як немало хотілося йому це визнавати. Діні ніколи не відходила далеко з його думок. Інколи випадково помічені у якійсь вітрині, сандалі на корковій підошві могли привести на думку її. «Хто така Діні?» – запитала Абра. І тут же трішки відсахнулася і швидко залопотіла віями так, ніби ден щойно був змахнув долонею в неї просто перед очима. «Упс, невільно туди зазирати, розумію, вибач». «Та нічого», – мовив він, – «давай-но повернемося до твоєї жінки». Коли ти побачила її потім у своєму вікні, це було так само? Ні, я навіть не певна, що тоді це було сяйво. Я думаю, це був спогад з того разу, коли я бачила, як вона різала хлопчика. Отже, тоді вона тебе також не могла бачити. Вона не бачила тебе ніколи. Якщо та жінка дійсно така небезпечна, як вважає Абра, це було важливим. Ні, я певна, що не бачила. Але вона хоче. Абра дивилася на нього... Очі її були широко розплющені, губи знову тремтіли. Коли була та штука, вертушка, вона подумала дзеркало. Вона хотіла, аби я подивилася на себе. Вона хотіла моїми очима побачити мене. А що вона встигла побачити твоїми очима? Вона зможе тебе через це знайти? Абра добре про це подумала і нарешті сказала. «Я дивилася зі свого вікна, коли це трапилося. Звідти мені видно тільки вулицю». «Ну і гори, звісно, але ж в Америці повнісінько гір, правильно?» «Правильно. А чи не може та жінка порівняти гори, побачені крізь абрині очі, з якимись фотографіями, і якщо завдасть собі клопоту провести виснажливе комп'ютерне дослідження? Як і щодо більшості речей у цій справі тут не існувало способу отримати якусь певність? Чому вони його вбили, Дене? Чому вони вбили того хлопчика-бейсболіста?» Він подумав, що знає, і він приховав би це від неї, як би міг. Але навіть цієї короткої зустрічі вистачило йому зрозуміти, що такого роду стосунки неможливі з Аброю Рафаелою Стоун. Хто оклигоє з алкоголізму, ті борються за абсолютну чесність в усіх наших справах. Але рідко її досягають, їм же з Аброю її не уникнути. Їжа. Вона дивилася на нього ошелешена жахом. Вони їли його сяйво? «Гадаю, так. Вони вампіри? А тоді вголос, як у сутінках?» «Ні, не такі, як там», – сказав Ден. «І заради Бога, Абро, це ж лише мої здогади». Відчинилися двері бібліотеки. Ден озирнувся, побоюючись, що там може бути надто цікава Івонна Страут. Але там була пара – хлопець і дівчина, які не відривалися очима одне від одного. Він знову обернувся до Абри. «Треба нам уже закруглятися. Розумію». Вона підняла руку, потерла собі губи, усвідомила, що робить, і знову поклала долоню на коліно. «Але в мене так багато ще запитань. Так багато, про що я хочу дізнатися. Це забрало б іще цілі години, яких ми не маємо. Ти певна, що то було в Семі?» «Ага. Що вона була в супермаркеті Сема?» «О, так. Я знаю цю мережу. Скуплявся пару разів деінде, але то було не тут». Вона вишкірилася. «Звісно, що не тут, дядько Ден». «Тут нема жодного такого, вони всі на заході. Я про це також пошукала у Гуглі». Усмішка її вицвіла. «Їх сотні там, від Небраски до Каліфорнії». «Мені треба подумати про це ретельніше і тобі також. Ти можеш залишатися зі мною на зв'язку через електронну пошту, якщо там буде щось важливе. Але краще, якщо ми будемо просто. Він поплескав себе по лобі. Зіп, зіп, ну, ти ж розумієш». «Так», – відповіла вона і посміхнулася. «Єдине в усьому цьому добре – це те, що я отримала друга, який знає, як робити зіб-зіб, і що воно таке. А дошкою ти зможеш користуватися?» «Так, це доволі легко. Тобі треба пам'ятати про одну річ, і то понад усіма іншими. Та жінка в капелюсі радше за все не знає, як тебе знайти, але вона знає, що ти десь є. Вона вся завмерла, мов, скам'яніла. Він потягся до її думок, але абра їх прикривала». Ти зможеш встановити собі в умі охоронну сигналізацію. Таку, аби якщо вона з'явиться десь поблизу, ментально чи особисто, ну, ти ж розумієш. Ти вважаєш, вона збирається по мене приїхати? Ти так вважаєш? Вона може спробувати з двох причин. Перша, просто тому, що ти знаєш, що вона існує. І її друзі, прошепотіла Абра, у неї купа друзів. З ліхтариками. А яка друга причина, і перш ніж він встиг відповісти... «Бо я для них смачна пожива, мене було б добре з'їсти. Як їм добре було їсти того хлопчика-бейсболіста, правильно?» Не було сенсу це заперечувати. Для Абри його чоло було відкритим вікном. «То чи можеш ти встановити сигналізацію? Сенсор наближення – це та…» «Я знаю, що таке сенсор наближення, я не знаю, але спробую». Він знав, що вона збирається сказати наступним раніше, ніж вона це зробила. І читання думок сюди не втручалося. Врешті-решт, вона була всього лиш дитиною. Цього разу, коли вона взяла його за руку, він її не прибрав. «Пообіцяй, що ти не дозволиш їй захопити мене, Дене. Пообіцяй». Так він і зробив, бо вона була дитиною і потребувала заспокоєння. Але ж, звісно, існував лише один спосіб дотриматися цієї обіцянки. І полягав він у тому, що треба було ліквідувати саму загрозу. Він знову подумав, абра, у яку ж халепу ти мене втрутила?» І вона знову повторила, але цього разу не в голос. «Вибач. Не твоя вина, дитинко, ти тут невинна. Прошу. Не більше за мене. Іди по свої книжки. Мені треба повертатися до Фрейжера, я мушу ввечері виходити на зміну». «Гаразд, але ж ми тепер друзі, правда?» «Абсолютно, друзі. Я рада. А я гадаю, тобі сподобається умілець. Гадаю, ти зрозумієш цю книжку. Бо ти й сама свого часу вміло залагоджувала деякі речі, а вже ж...» Гарненькі ямочки вигулькнули по боках її губ. «Знав би ти, о, повір мені!» Він дивився на неї, як вона вирушила до сходів, але потім зупинилась і повернулася назад. «Я не знаю, хто така та жінка у капелюсі, але я знаю ім'я одного з її друзів. Його звуть Баррі Кібець, чи якось так? Не маю сумнівів, де вона, десь там поблизу, мусить бути і цей Баррі Кібець. І я могла б його знайти, якби мала бейсбольну рукавицю того хлопчика». Вона не зводила з Дена погляду отих своїх гарних синіх очей. Я знаю, що можу, бо бодай ненадовго Баррі Кібець її на себе вдягав. На півдорозі до Фрейжера, міскуючи про абрину жінку в капелюсі, Ден згадав дещо таке, від чого його наче струмом пробило. Він мало не виїхав за подвійну жовту смугу і зустрічний ваговоз, що мчав по шосе номер 16 на захід, йому роздратовано загудів. Дванадцять років тому то було, коли Фрейжер для Дена ще був новим, а його тверезість украй хиткою, непевною. Він повертався до місіс Робертсон, у якої раніше того ж дня орендував собі кімнату. Наближалася хуртовина, тому Біллі Фрімен відпустив його додому з парою чобіт, хай на вид не вельми гарні та принаймні парні. І коли він з Морхет-стрит завернув за ріг на Еліот-стрит, він побачив... Прямо попереду з'явилася відпочинкова зона. Заїхавши туди, Ден пішов на звук біжучої води. Звичайно, то шуміла сако, між північним конвоєм і крофорт Ноч. Ця річка протікала через пару дюжин маленьких містечок у Нью-Гемпширі, нанизуючи їх на себе, немов перлинки на ниточку. Я побачив капелюх, він під вітром сунувся по рештаку. Старий витертий циліндр, який міг би належати якомусь ілюзіоністу або його міг би носити певний актор в якомусь старому фільмі-мюзиклі. Тільки от цього циліндра насправді там не було, бо коли я закрив очі і порахував до п'яти, він зник. «Окей, напевно, це було сяйво», – повідомив він біжучій воді. Але ж це не обов'язково робить його тим циліндром, який бачила Абра. От тільки не міг він у це повірити, бо пізніше тієї ночі йому наснилася Діні, вона була мертвою, Обличчя спливало з її черепа, мов тісто з патичка. Мертва із тією ковдрою на плечах, яку Ден був, поцупив колись з звізка в якогось волоцюги. Тримайся подалі від жінки в тім капелюсі, медовий ведмедику. Ось що вона тоді сказала. І ще щось. Вона королева з, сука пекельного замку. «Ти не можеш цього пам'ятати», – повідомив він біжучій воді. «Ніхто не пам'ятає сновидінь, який бачив 12 років тому. Але ж він пам'ятав». А тепер пригадав ще й решту того, що сказала тоді та мертва жінка з Вілмінгтона. «Якщо ти заведешся з нею, вона тебе живцем зжере». До своєї баштової кімнати він увійшов невдовзі після шостої стацію їжі з кафе в руках. Першим чином він поглянув на чорну дошку, а посміхнувся тому, що на ній побачив. «Дякую тобі за те, що повірив мені. Ніби я мав якийсь вибір, Любонько». Він стер послання від Абре, а потім сів за стіл повечеряти. Після того, як він поїхав з відпочинкової зони, думки його повернулися до діка Хеллорана. Він гадав, що це цілком природно, коли хтось нарешті проситься до тебе в учні. Ти йдеш до свого вчителя, щоб розпитати, як це робиться. Ден втратив контакт з діком під час своїх запійних років, головним чином через сором, але подумав, що ймовірно існує можливість з'ясувати, що сталося, Зі старим другом. Можливо, навіть зв'язатися з ним, якщо Дік ще живий. Та ну, бо чимало людей живуть далеко за дев'яносто, якщо бережуть себе. Прабабця Абри, наприклад. Вона, он, аж куди забралася. Мені потрібні відповіді на деякі питання, Діку, і ти єдина людина з усіх, кого я знаю, що може їх мати. Тож зроби мені ласку, друже мій, і будь іще живим». Він увімкнув свій комп'ютер і відкрив Firefox. Він знав, що Дік проводив зиму, куховарячи у якомусь з кількох курортних готелів Флориди, але не міг пригадати їхніх назв, бо навіть на якому саме узбережжі півострова вони містилися, можливо, на обох. Один рік у Неапользі, наступний у Палм-Біч, а потім у Сарасоті або на Ківесті. Там завжди є робота для людини, яка вміє полоскотати смакові сосочки, особливо сосочки багатіїв а дік умів їх полоскотати так, як ніхто інший. Дену майнуло в голові, що найшвидше він може вийти на ціль, якщо набере дікове ім'я трохи ексцентрично, не Хелоран, а Хелоран. Він надрукував у пошуковому віконці Ричард Хелоран, потім Флорида і натиснув клавішу Enter. Комп'ютер видав йому тисячі і тисячі посилань, але він був майже цілком упевненим, що потрібне йому третє згори. І тихе зітхання розчарування вийшло йому з грудей. Він клікнув ланку і відкрилася стаття з «Майами Гералт». Без питань. Коли разом і ім'я, і вік об'являються в заголовку, ти точно знаєш, що саме ти побачиш. Відомий в Саут-Біч шеф-кухар Річард Дік Хеллоран, 81. Там була і фотографія. Маленька, але Ден будь-де опізнав би це життєрадісне, розуміюче обличчя. Чи помер він самотнім? Ден сумнівався щодо цього. Цей чоловік був надто товариським і великим поціновувачем жінок. Біля його смертного ложа, напевне, побувало чимало відвідувачів, але двох людей, яких він врятував тієї зими в Колорадо, там не було. Венді Торенс мала законне виправдання. Вона померла раніше за нього, а от її син... Чи був він тоді в якомусь генделику... Повний віскі і грав улюблені водіями-далекобійниками пісні на джукбоксі, коли відходив дік. Можливо, сидів десь у камері, заарештований на ніч за порушення громадського порядку в п'яному стані. Причиною смерті був інфаркт. Він прокрутив назад вгору і перевірив дату – 19 січня 1999 -го. Чоловік, який врятував денові життя і життя його матері, був мертвий уже майже 15 років. Отже, годі чекати допомоги з цього боку. Він почув у себе за спиною делікатне попискування Крейди по дошці. Він залишився сидіти, де сидів, ще якусь мить, з ноутбуком перед собою та їжею, що вичахала. І лише потім повільно обернувся назад. Крейда так і лежала нерухомо у жолобку внизу дошки, але картинка тим не менш проявлялася. Зображення ескізне, проте розпізнаване. Бейсбольна рукавиця. Коли малюнок було закінчено, її крейда, хоча й невидима, але вона все одно видавала отой пискливий звук, намалювала в кишені рукавиці знак питання. Мені треба це обдумати. Почав він, але не встиг завершити фразу. Як задзищав інтерком? Викликався доктор Сон.